Була практика. Та ж в облбудтресті. Лист від недіщика. Не кажуть. Якщо хочеш дістатися кудись швидко, то сідай в машину. А якщо треба потрапити своєчасно, іди пішки. Від квартири до роботи мені точно вимірено 45 хвилин ходу. Нормальним, диловим кроком. Коли дихається чудово, і є час, роздивитися довкола. Та й думаю, це мені найліпше на людній гамерній вулиці. Тому я майже ніколи не викликаю машини, щоб добратись на роботу. А сьогодні і день видався. Напрочуд гарний. Вночі короткий, але бурхливий травневий дощик акуратно вимив вулиці. Сонечко лагідно пригріває, повітря ще поранковому ранковому свіжий прозорий. До того ж віє ласкавий вітерець. Просто фізично відчуваєш, як вдихаєш у себе здоров'я. Подумати за 45 хвилин дороги завжди є про що. Нині думки мої існують навколо Богдана Череваша. Вчора ми з ним ще трохи поговорили, поки йшли до басейну. Мені, як пояснили хлопцеві, якраз треба було в той самий вік. Власне, нічого такого, що могло б не на думку, про будь-яку причетність Богдана до смерті інженера облбот Тресту Антона Васильовича Дедуряки з розмови не випливло. Прізвище та місце роботи Дедуряки Богдан, яким сказав, довідався лише тоді, коли працівники міліції виняли з кишені вбитого документи. Щоб не насторожувати хлопця, я не дуже розпитував, де саме та за яких обставин Богдан зустрічався з дедурякою під час практики, але хлопець виявився говірким. Той дедуряка працював у якомусь відділі в самому тресті, а він, Богдан, ще з двома однокурсниками проходили практику у третьому будівельному управлінні. У тресті за півтора місяці практики він був лише три або чотири рази. Тоді якось і бачив дедуряку, чи дуже схожого на нього. Той дуже гостро розмовляв з кимось із працівників відділу. А ще один раз бачив його в їхньому управлінні, коли вони на джерельній працювали. І тоді збуджено говорив щось з начальникою управління Дмитру Кириловичу. «Ні, інтуїція, якщо вона справді існує, то впевнено підказує мені, бо до цієї справи не має ніякого відношення». На 99,9%. Та коли вже виникла бодай найменша підозра, мусимо її перевірити. Це не якась перебільшена підозріливість до всіх і кожного. Звичайно, ретельність, акуратність необхідна, до речі, на кожній роботі. Чую за спиною характерне шитіння гальм. Обертаюся. Звікленця вологи Виглядає та помахує мені рукою атушний. Обличчяє, осяє, хоч він не намагається не показувати своєї радості. «Сідає, Анатолій!» – відчиняє він дверця. «Не зривай мені ранкового маціону!» – пробує опиратися. «Та сідай, розповім, де що заманює він!» «Те, що впливає!» – вмошлюєся поряд з ним. Виймає пачку орбіти, простягаю йому і киглю. От бачиш, як вийшов пішки, то не запалив би, так... Само собою тягне. Ні, відмовляється він. Наче ще не буду, якщо сьогодні ще не снідав. Чого це такий піс? О шостій ранку збудили. Затримали того, що наїхав на дидуляку. Тільки тепер я зрозумів, чого він сяє. Шукали? Де саме? А ти думав, що тільки твій карний розшук здатний на таке. Він демонстративно даре до гори носа. Мої хлопці теж будуть здорові. Я ж казав, що він залишився в місті, тієї ночі не виїхав. Виїхати мусить. Я сам у початку вважав, що машини з якогось району, бо міські на ніч мало коли вирушають. Отож, контрольним пунктом було дано вказівку і далі перевіряти москвичі, котрі виїжджатимуть з міста. І от сьогодні на сітранку мої хлопці зупинили номер районний, москвич, фургон. А ще під викликало командировочне посвідчення з Маличівського районного об'єднання сільгосптехніки. Воно виписано на один день